Ну, бачте, такі захворювання, як алкоголізм, нікотинова і навіть якоюсь мірою наркотична залежність, це швидше відхилення у психіці, аніж, ну, можете опустити цю частину своєї розповіді. Я все одно мало чого в цьому розумію, перебив я його.